cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila ta Bucura Bucurați va inima mea de mântuirea ta, cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine, și voi cânta numele Domnului celui prea înalt.